Den här livesändningen med tidningen Flamman. Jag heter Anna Härdy och jag är chefredaktör för Flam Flamman. Och bredvid mig så sitter... Erik Rosén som är chefredaktör för Politism. Precis. Och jag tänkte att det var intressant att bjuda in just dig till ett samtal. Om sextimmarsdagen och om arbetstidsförkortning. För att eh, nu är det ju aktuellt, aktuellt igen i och med... Ja, men det är massvis med olika saker. Det är mm. väl en fråga som har liksom bubblat runt lite eh, härvar under det senaste året. Eh, Svartodalen som var det här äldreboendet där eh, man fick igenom ett försök. De har precis mm. avslutat det och utvärderingarna säger att det, var, att det har gått väldigt, väldigt bra eh, på olika sätt. Eh, jag tror Flamman hade rubriken Arbetstidsförkortning en succé. Eh, bara för att sammanhanga mm. <laughs> hur, hur vi gjorde den Hur mm. vår nyhetsvärdering ska gå ut eh, Och eh, sen så var det också Första maj här i måndags Och det då, var det. det var ju det Den finaste dagen på året Och då passade ju Vänsterpartiet på Att eh, Lyfta frågorna om sextimmarsdagen Igen mm. Och man sa att det här kommer bli Ett hårt krav mot regeringen eh, Det kommer bli en eh, Liksom vad sa han egentligen? Han sa att nu kommer man driva på för ett storskaligt försök mm, just det. I, eh, på en arbetsplats i alla kommuner och landsting. Mm. Och mm, det är ju det som själva förslaget innebär. Vad tror du, vad, vad tror, <gör> vad tror du är tanken med ett eh, sånt... Eh, ens, alltså, man har ju där valt med att inte gå fram med lagstiftningsvägen. Mm, mm. Liksom. Vad tror du tanken är med att försöka göra det på det viset? Ja, alltså tanken är väl att, att man inom Vänstsprid har en stark tro på 6 timmarsdagen och tänker att om man får testa det på fler ställen så kommer det visa sig fungera och det kommer visa sig vara bra och så vidare. Dessutom borde man väl teoretiskt sett kunna få igenom det om man pressar på eftersom det handlar om, vad var det, 2,5 miljarder skulle kosta något, mm. någonting vilket ju ändå är ganska små summor. Mm. Sen är det väl också ett sätt att rikta sig till väljarna och rikta sig till de som jobbar i välfärden och säga att vi vill korta gärna arbetstid mm. De tankarna tror jag är det som <coughs> ligger till grund för mm. varför man går ut med det Inte genomförbarheten menar du? Jo men genomförbarheten tar man ju hänsyn till mm. eftersom man vill göra det på ett försök Eftersom man gör det på ett sätt som inte kostar så mycket pengar mm. Så att jo, mm. även mm. genomförbarheten ja, Men också att det attraherar väljare Eh, eller det tror jag är en ganska i alla fall, mm. viktig del av det här utspelet. Jag skrev en ledare i veckans tidning som kommer ut idag. Jag ska göra lite reklam, spegelvänt. Mm. Eh, men där jag skriver i alla fall att eh, jag tror att det här är en, sån där, en förslag till reform som är väldigt lätt att visualisera. Mm. En av de sakerna som Reinfeldt gjorde 2006 eh, var att etablera... Begreppet mer pengar i plånboken. Och alla kunde tänka på vad de skulle köpa för de här mer pengarna i plånboken. Vilka hål de skulle fylla i en egen liksom, ekonomi. Visst. Och jag tror att 60-marsdagen kan fungera på ett liknande sätt. Mm. I mm. den meningen att det är väldigt lätt att visualisera. Att nu skulle jag fått gå hem från jobbet. Om, om det hade varit Vänsterpartiet. Och, och vad skulle jag göra med och den skulle tiden? Jag med den mm. tiden? Hur, skulle jag kunna, hur skulle jag kunna umgås med mina barn? Hur skulle jag eh, kunna ta vara på mig själv mer? Hur skulle jag kunna använda den här tiden? Hur skulle mm. jag kunna vara piggare? Ja. Eh, vad tror du om det? Jag tror det är... Jag håller med dig. Mm. Det, det är nog väldigt enkelt för folk att se mm. mer fritid. Vad skulle det innebära för mig? Eh, jag tror också att det finns en smart poäng i det för att eh, SOM-institutet har tittat på många olika politiska frågor och hur de är representerade av de politiska partierna. Mm. Och där är arbetstidsförkortning och sex timmars arbetsdag en sån fråga där det saknas åsiktsrepresentativitet, som man skriver. Mm. <coughs> Vilket det alltså innebär att det finns en betydligt större opinion för arbetslivsförkortning mm. än vad det finns partier som mm. driver frågan. Mm. Eh, Vänsterpartiet har ju drivit det förr, mm. eh, och, eh, men det finns fortfarande egentligen inga andra partier som gör det. Mm. Och eftersom det är fler än Vänsterpartiets väljare som tycker att det här vore bra så är det också ett sätt att försöka hitta nya väljare såklart. Mm. Mm. Mm. Ett annat parti som ju har drivit frågan är väl feministiskt initiativ Mm. Eh, de är dock inget etablerat parti men, men jag tror till exempel att det är en poäng att försöka eh, för vänsterpartiet eh, att ändå etablera sig re redan innan liksom, fis så har mm. kommit igång redan innan de syns igen så att säga. Eh, så har man liksom etablerat en ganska en visionär fråga som liksom kan attahera FI väljer mm. det. Är väl in, det är väl logiskt på så sätt också att FI har rekryterat Anne-Lin Nordström från kommunal eh, och ser ut att vilja satsa mer på de välfärdsfrågorna och titta mer på kommun- och landstingsfrågor mm. Mm. Eh, att Vänsterbid vill möta det på något sätt. Mm. Så det ligger nog mycket i det. Mm. <clears throat> Jag tror att också det, är, det finns ju ett stöd... Och ett behov av kortare arbetstid hos de som jobbar i välfärden. Mm. Och man pratar väldigt mycket om de här frågorna. Jag vet mm. att om man pratar med företrädare för kommunal till exempel. Så är ju en av... Kommunal driver till exempel på för delad föräldraförsäkring. Mm. Eller individualiserad föräldraförsäkring. Mm. Men det finns ett motstånd bland ganska många medlemmar mot det. Mm. För att väldigt många kvinnor som jobbar i välfärden känner att föräldraledigheten är den enda gången jag får vila. Mm. För jag har ett så slitet jobb, och mm. ett så stressigt jobb. Mm. Och det är enda gången jag får lite respit och mm. får liksom en chans att återhämta mig. Mm. Och i den gruppen är det ju såklart, där finns det ju jättemycket att vinna på att föreslå kortare arbetstid. Mm. Precis. Och det är, en, och det är ju en, en verklig liksom, ett verkligt behov av mm. att inte jobba så mycket som man gör idag. Men jag var på, apropå det, så var jag på en, eh, ett panelsamtal med just Annelie Nordström i förra veckan, förra, förra veckan, som Feministiskt initiativ i Stockholm med mm. eh, Där det var jag och så var det en tjej från Timbro och så var det en politiker från Stockholm och så var det eh, Anneli Nordström. Och Anneli Nordström sa då, eh, vilket jag tycker var en intressant kritik för att den är lite ofig eller vad man jag säga men det är att, att man inte vill göra massa försök det här var ju innan de antagligen hade hört Välkepartiets utspel men de vill inte göra massa försök för att det, och framförallt inte bara genomföra det i välfärden Nej, okay. för att det skulle innebära att kvinnorna fick ta ännu mera obetalt arbete hemma, mm. menar hon och att det liksom är en, ett argument för lagstiftning snarare mm. än facklig alltså komma överens i avtal mm. jag tror att det finns en poäng där men frågan är om, om det är tillräckligt tungt argument om man, om man väger emot liksom, tjänster där man, har, där man inte orkar jobba mm. heltid jag, tror att det, jag tycker det är en bra poäng mm. från henne mm. jag tycker en annan ännu viktigare poäng där jag tror att Vänsterpartiet kanske har, får det tuffast med mm. den här, det här förslaget- mm. eh, är att om man förkortar arbetstiden för just lågavlönade undersköterskor- till exempel, mm. då är risken ganska stor att det här blir på bekostnad av deras löneökningar. Mm. Eh, och en redan lågavlönad mm. grupp eh, som då får stå tillbaka i löneökningar- för att man förkortar arbetstiden. Mm. Det är inte en bra utveckling, mm. då behöver vi högre löner. Mm. Och det är väldigt svårt att se att de ska få lönökningstakten i den, alltså i det tempo mm. som behövs om man samtidigt kortar arbetstiden. Mm. Nej men, exakt, och, och med tanke på vad märket ligger idag som knappt är en lönehöjning om man kollar på liksom olika bedömningar i alla fall av inflationen. Alltså, mm. I dagsläget så är till och med heltids... Alltså de som har heltid och de som arbetsmarknaden är utformad mm. för. Inte ens de får en rejäl del av liksom, eh, lönutvecklingen. Ja. Det kan man ju ha olika syn på. Men det är, ändå, eh, så det är ju verkligen ett rejält problem. Och jag tror att om man tittar på vad till exempel LO har sagt och skrivit inför LO-kongressen förra sommaren. Så svarar man ju på massa motioner. Inte massa, men några stycken motioner mm. från olika förbund om... Om 6 timmarsdagen, där man säger att så här, Ja, att vi ska jobba mindre Det kommer vara En realitet i framtiden mm. Alltså man erkänner att så här, behovet Det kommer vara så, utvecklingen ser mm. ut så eh, Men Frågan är när läget är Och när styrkan infinner sig liksom. Mm, eh, för att det kommer Om man inför det idag sker på bekostnad av lönutvecklingen istället. Mm. Eh, och, där... och så har det ju varit När, när det till exempel Eh, akademiker eller journalister mm. har mm. fått kortad arbetstid. Mm. Jag vet inte hur ni har det, men många eh, journalister har ju till exempel en halvtimmes arbetstidsförkortning varje dag och så vidare. Mm. Så att man har 37,5 timmars vecka via mm. avtal. Då mm. har man ju avstått löneutrymme för det. Mm. Eh, och det är svårt att se att man ska lyckas med det här mm. utan att det påverkar välfärdsarbetarna de, på samma precis, sätt. Precis de som har lika låga, eller de som har mycket lägre löner mm. än vad du har som journalist. Men en, en annan sak som jag, som jag funderade på eh, Apropå liksom de, teknikaliteterna i, mm. i det här förslaget Som Vänsterpartiet la på första maj då Det är ju att man vill att hela arbetsplatser Det handlar inte bara om vissa grupper Utan mm. det handlar om liksom hela arbetsplatser Och då ska all personal mm. innefattas liksom. eh, Och samtidigt så, så är det heller inte arbetsplatser Jag tror att man har skrivit i den här förklaringen Så är det arbetsplatser vet, Jag kommer inte ihåg vad det var för, för ord, men liksom det, det, det är uppenbart att det kan vara ganska det kan vara lite allt möjligt mm. ehm, och det behöver inte vara en hel enhet utan det kan vara liksom delar ändå, så jag förstår inte för att poängen måste ju vara att man kan se att en hel arbetsplats går också bättre Ja och, och, och om man förändrar en hel arbetsplats samtidigt mm. så blir det ju, då förändras ju hur man organiserar exakt. arbetet också på ett annat sätt mm. än ifall bara vissa personer, vissa personer har exakt. Och det tror jag är en viktig poäng med den här, mm. med den här förslaget till reformen. Om, om jag ska fortsätta, om, om man ska vara liksom kritisk mot mm. förslaget. Jag är en, mm. en varm anhängare av arbetslivsförkortning mm. och jag tror att vi måste gå mot en arbetslivsförkortning generellt på sikt. Eller tror att vi mm. måste, jag vill att vi gör mm. det helt mm. enkelt. Eh, men många som har invändningar mot det här säger ju att det man bör fokusera på är istället arbetets karaktär mm. snarare än att en arbetslivsförkortning det vill säga mm. hur ser arbetsdagen ut och mm. vad är det vi gör när vi är på jobbet mm. snarare än att man nödvändigtvis ska ha mer fritid. Mm. Eh, och argument för det då är ju att de som är mest överrepresenterade bland sjukskrivna mm. det är de som är deltidsarbetande till mm. exempel så det är inte nödvändigtvis så att man blir friskare och mår bättre och får vila mer. För att man Nej. kapar ett på timmar. Nej men exakt. Och jag tror att jag tror att den stora poängen här är ju att arbets, arbetet måste också omorganiseras. Mm. Vid, ett, vid en, eh, en kortare arbetsdag. Eh, då måste det också se annorlunda ut. Och för de som är deltidssjukskrivna. Eller liksom jobbar deltid och sjukskrivna på deltid. För dem så skulle det också innebära eh, en, eh, att de skulle få upp i lön. Alltså, mm -hmm. Om man då eh, istället... Om man jobbar 60 procent... Um, och helt plötsligt innebär en 60-procentig anställning en tid, mm. om vi säger bara jämnar ut det lite um, då skulle de ju på riktigt få en, i alla fall en högre lön för den tiden mm. alltså då skulle, det är ju det som kommer att <coughs> kosta, för att det kommer bli liksom, eh, folk kommer få att få reella mm. men, men, um, nej och man kan ju vända på det till ett argument mm. för den här precisingskortningen också i en bransch där så många tvingas på ner till heltid, mm. om man gör om det till heltid mm. så kan det ändå vara bättre än eh, löneökningen eftersom eh, mm. annars tvingar man mer, i alla fall själv justera nedavgiftstiden. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle kolla om det, har, om det är någon som har skrivit någon eh, fråga. Eh, då ska vi se. Eh, Daniel Svedin har frågat om detta är Superlive, eh, och det är det ju. Sen, ja, mm. sen har Adrian Aires skrivit Det är därför det är viktigt med sex timmars arbetsdag Med bibehållen lön Något som vi diskuterade och röstade igenom På Vänsterpartiets kongress för ett år sedan Det är först då det är en kraftfull åtgärd eh, Och det är ju sant mm. eh, Bibehållen lön Urskap från att det är vad vänsterpartiet mm. föreslår mm. Ja, ja. Men det, det kan ju ändå är... påverka Framtida löneförhandlingar mm. det... Även, tror jag, precis man säger inte sekretmässigt att de har bibehålla en löneutveckling nej precis mm. och det kan även någonstans påverka dynamiken inom fackförbunden mm. ska eh, metall- och byggnads fortsätta backa upp en låg lönesatsning mm. för undersköterskor om de redan har fått kortare arbetstid så vidare det är mm. inte självklart att de mm. gör det mm. um. En annan fråga som vi fått här utan Michaela Kedhammar är... En annan farhåga som också införlivades i ett av försöken, men inte vilket, var ju att arbetstidsförkortning prövades utan att eh, omfördela arbetsgifterna För till exempel personal i vården som redan har alldeles för mycket att göra måste man se till att en arbetstidsförkortning också införs med omfördelade arbetsgifter mm. och med mer personal. Eh, precis, för det handlar ju inte om att du ska göra mer, du ska göra samma sak på kortare tid. Det kan inte... Vad lösningen... Nej, det gör inte arbetslivet mindre stressigt. Nej, snarare <laughs> tvärtom. Och det är väl... alltså Jag tror att jag tror att om vi ska liksom... Eh, det är ju alla de här sakerna som vi nu funderar på. Mm. Det är också de som människor kommer att eh, fundera på, mm. tror jag. När man har kravet. Jag tror att väldigt många känner... Eh, här, ja, Jag vill ha sex timmars arbetsdag löst det. Mm. Eh, men, men sen kommer man också fundera på vad skulle det göra på min arbetsplats? Vad skulle det göra på eh, vår förskola? Vad skulle det göra på mm. hur skulle, alltså att man, människor ens börjar fundera på hur arbetet ska organiseras. Det är i och för sig tror jag också är en bra sak. Det tror jag är en jätteviktig poäng. Jag tror att det är ett sätt att också få en större och bättre diskussion- om arbetet mm. som man utför och hur det utförs- och kanske få också en större liksom, del i hur det, hur det arbetet går till. Mm. Och det kan bara vara positivt. För i dagsläget så har man ganska litet inflytande mm. över hur det går till. Men om jag frågar, du som har koll på liksom Vänsterpartiets syn- mm. Var, är, är det, finns det tydliga argument varför det är bättre med en arbetslivskortning eller att lägga fram det nu, än till exempel att kräva en sjätte semestervecka? Mm, jag tror att båda sakerna har man ju diskuterat. Mm. Eh, men att just den här poängen med att det är väldigt många som jobbar ofrivilligt deltid eh, är en, en viktig sån poäng. För spelar, mm. eller, eller att arbetslivet inte ser ut som det som det... Det arbetslivet som den svenska modellen är anpassad för. Mm. Det vill säga att vi har en stor del av arbetsmarknaden som har deltid, viss tid, inte som har fasta mm. jobb. Och för dem spelar inte en sjätte liksom semestervecka eh, roll. Um, utan det måste till en, en förändring strukturellt mm. i hela arbetslivet. Och det tror jag är den liksom främsta saken. Och sen så ska man ju vara medveten om att alla jobbar ju inte... Eh, åtta timmar idag. Alltså det finns ju fortfarande mm. arbetsgivaren har ju väldigt stor eh, makt att i avtal eller ja, Gud, ja. I, i facket eller liksom facket och arbetsgivaren har kommer överens om andra saker. Eh, den här när var det? Det var inte för så länge sedan när man läste den här eh, en artikel om hur eh, mycket pengar man får, om man jobbar till exempel inom metallindustrin mm. så har man ganska hög lön men då jobbar man också helt sjukt mm. långa dagar mm. eh, och att liksom i, med en arbetslivsförkortning så skulle man ju också kunna få till liksom en drägligare eh, liksom tillvaro generellt mm. eh, men vad tror du om de här argumenten med att 60-mars arbetsdag också genererar fler eh, jobb, alltså att Arbetslösheten skulle också kunna lösas med 60 timmars arbetsdag. Det tycker jag är mer i det sämsta argumentet. Jag tycker att det är ett intressant argument. Mm. för att eh, om, alltså, Det gör inte det automatiskt helt mm. enkelt. Mm. Så är det ju. Mm. Men det är definitivt så att om man på, inom välfärden till exempel. För om man pratar om det här begränsade området. Mm. Eh, bestämmer att vi ska ha 60 timmars arbetsdag ska motsvara heltid. Och vi ska samtidigt anställa folk så att, mm. vi, gör, eh, så att vi delar på arbetet mm. mer. Mm. Då blir det en dyrare satsning, mm. men då, blir det också, då leder det till en kvalitetshöjning mm. i välfärden och till eh, en kvalitetshöjning av arbetsvillkoren. Mm. Och man får ett mer uthålligt arbetsliv och så vidare. Mm. Det vore ju optimalt. Mm. Men att säga att det automatiskt ger fler jobb, det ska man inte tro, tror jag. För att arbetsgivarna har ju en förmåga att mm. lägga på fler och fler arbetsgifter. Mm. Vid behov. Vid behov, exakt Och jag tror att, Men om man får igenom en, en strukturell förändring Det vill säga en, en, en lagstiftning En mm. lagstadgad arbetstidsförkortning Då måste om, om normen blir en annan Då mm. måste arbetsgivaren också följa med Alltså det mm, det är ett måste. Men, och, och jag tycker egentligen inte att man ska genomföra att <laughs> man om man inte har garanten Nej. för att det också fylls på. För det är precis den här frågan som Micke hela ställde. Liksom. Eh, man ska inte göra mer på kortare tid. Det är inte det som är poängen. Utan det måste också vara så att vi ska återföra alla de undersköterskor som har försvunnit mm. från välfärden de senaste 20 åren. Men då kommer man ju någonstans tillbaka till det här med mm. arbetsorganisering och arbetskaraktär. Ja. För det är ju inte lika ofta man efterfrågar arbetstidsförkortning för grupper som har supervarierande högablönade jobb där de liksom eh, där man går till jobbet varje dag och. Eh, Känner att man får nya arbetsgifter och blir stimulerad på olika sätt och så vidare. Mm. Det är inte de grupperna där man efterfrågar eh, arbetsgivsförkortning på samma sätt. Utan det är just ofta grupper mm. som har eh, slitit jobb mm. med låg mm. Det dock tror är skillnaden från för bara tio år sedan. Mm. Det är ju att även det privata näringslivet har... Börja att använda arbetstidsbekopplingen som ett sätt att rekrytera. Mm, eh, som Jonas Schösset har ju tagit i, i det här talet som han höll på första maj så tog han många sådana exempel om den här reklambyrån i Visby mm. och liksom, om så här, kreativa eh, jobb som eh, liksom, finns oftast i storstäderna men också mm. i Visby, eh, som, där, man då, där det redan är väldigt stressigt och slitigt eh, rent. I mentalen. Mm. Säga. Och, och därför så kan man rekrytera, eller bara för att kanske att få någon att flytta till Visby mm. på heltid som är tillräckligt bra. Då måste man locka med någonting annat. Mm. Och det tror jag. Eh, det är någonting nytt. Alltså där där ja, miss, tjänstemännen miss. också ser ett behov av att eh, sluta vobba. Slu mm. Alltså liksom massvis med olika saker i deras egen i liksom socialarbetarna eller liksom mm. som som i och för sig också på allra högsta, i allra högsta grad i välfärdstjänst eller välfärdsarbetare men, men liksom där tjänstemännen också har en helt annan mm. värde av en sån här slags reform. Där tror jag också man då kan man hitta Men där lägger man ju också ofta till direkteringen just mer semester. Mm. Och det är ju vanligt att man har mm. det i avtalen hos mm. akademiker yrken mm. och så vidare. Mm. Eh, så ja Ja, Men mycket vill ha mer. Alltså, vill ha mer. Alltså, om, Men du... Va, om du själv var tvungen att välja mellan eh, korta arbetsdagar eller en veckas extra semester, vad skulle du välja då? Jag skulle nog välja korta arbetsdagar. Jag tycker att det är när man kommer hem och är så fruktansvärt trött. Mm. Bara vara ha suttit på en stol i åtta timmar. Eh, alltså, jag skulle ha tid att göra massa saker som jag hellre mm. skulle vilja göra. Läsa böcker till exempel. Eller... Mm. Eh, Gå på gymmet. Eller mm. vad som helst. Ja. Vad skulle du välja Jag vet inte. Jag är väldigt frus till att semester. Mm. Eh, men. Nej, om, om jag fick välja. Jag, skulle... jag har inte så stort problem med långa arbetsdagar. Om jag fick organisera mitt arbete som mm. jag ville. Då mm. hade jag hellre jobbat fyra långa dagar. Mm. Och var ledig tre dagar. Mm. Eh, men men det, är... det är också en form av. Så, det är... så fungerar det till exempel på. Eh, Karolinska på vissa på mm. någon avdelning som man införde det att man liksom har en dag ledigt istället i veckan mm. eh, och för att på det viset rekrytera då speciellt sjuksköterskor. just det eh, på östra sjukhuset eh, så införde man 60 timmars dag för att rekrytera sjuksköterskorv alltså, och det är också ett argument tycker jag för den här för den här reformen att det är eh, det skulle faktiskt också kunna vara lösningen på många utav dem. liksom Kriser, kriser och vårdkris och personalkris vi ser i välfärden i stort mm. liksom. att, eh, att göra de här försöken och göra yrket därmed attraktivt. Mm. Jo, men, det, men, det, det är aldrig en diskussion skulle... om att undersköterskorna ska få en, en till semestervecka. Men... Nej. Eh, och det skulle göra yrket mer attraktivt. Mm. Det är ju, om man pluggar till undersköterskor idag så vet man ju eh, att det kommer att vara slitigt, många mm. kommer bli sjukskrivna. Det kommer vara stressigt, man kommer ha, låg, kommer lön. Man kommer ha låg lön. Mm. Man kommer dessutom med all säkerhet få en låg pension sen. Mm. Eh, så lönefrågan är ju såklart central. Mm. Det tvivlar jag inte jag på mm. att vi har olika uppfattningar. Jag tror inte vi har olika nej. uppfattningar. Men om man då vet att så här, nej, men alla som jobbar som undersköterskor, de har ju bara 60 mm. timmars arbetsdag. Mm. Det är klart att det kan vara en attraktiv mm. grej när man funderar på vad mm. man vill jobba med. Mm. Eller socionomer. Mm. Eller Eller, liksom, ja, visst, visst. Um, nej men och det tror jag är en viktig poäng att komma ihåg och jag, jag pratade med uh, min sambo som är socionom, som, de pratade om det, detta med att uh, ja men det är så, vi har ju ändå um, uh, vi har, måste ju ha öppettider och kontorstider mm. och typ hur ska man lösa det? Ja men det är vi som har bestämt ja, vilka tider som är kontorstider ja. och att liksom hela den här uh, grejen med att också organisera arbetet på ett mm. annat sätt måste ju Ske om det ska bli Men det är väldigt en... intressant om det kan väcka den diskussionen. Mm. Exakt. Det tror jag är en, en jättebra och viktig poäng. Vi har fått in en till eh, fråga här utav Jakob Negård. Viktigaste omfördelningsfrågan om den sker på ett bra sätt. Den springande punkten är hur överskottet från effektivisering av arbetet fördelas. Det är även här utmaningen. Det är även här utmaningen ligger. Det är genom social det är en socialistisk reform och om den genomförs utan ett mycket, mycket stort fokus på just denna traditionella arbetstagare-arbetsgivarfråga. Jag stod inte riktigt på slutet här. Mm. Det, jag håller ju med om mm. det som mm. frågeställaren mm. skriver. Däremot är det svårt... Det är inte alltid nödvändigtvis så att man vill ha eh, en ökad effektivisering i just välfärdsyrkena mm. och sen omvandla den effektiviseringen till eh, minskad arbetstid. Nej. Där kanske man vill... Eh, det, det kanske finns en poäng att inte öka effektiviseringen Nej. För att den redan är, det är redan så slitsamt mm. Alltså självklart alltså kan man effektivisera att genom bättre sätt om, ja, att mixta Eller bättre sätt att Det är också väldigt svårt att prata om effektivisering av vården Hur ja, effektiviserar du ens Ditt möte med mm. Agda eh, 89 Alltså mm. det, det är Det går så långt som det går Om mm. man önskar att varje eh, Liksom personal som behövde Möta henne kunde göra det på hennes Mm. I hennes takt och i hennes tid. Vilket idag är svårt för att man ska hinna med. Eh, vi har fått in en till fråga och det är eh, Michaela Kedamars som skriver. Jag tänker att det är en stor folkhälsofråga också. Om man tittar på den växande gruppen, främst kvinnor som drabbas av utmattningssyndrom och andra sjukdomar. Så tror jag, så tror och hoppas jag att 60-timmarsdagen skulle kunna vara ett sätt att vända den trenden. Tror du det? Ja med reservation, mm. av just den anledningen att mm. många av de som är mest sjukskrivna- eller tvingas gå i förtidspension, eh, är personer som redan jobbar mm. deltid. Mm. Eh, Så det, det måste också till en ja. organisering? Sen tro, det, finns, det finns en risk också, eh, och jag vet inte om det är en folkhälpsfråga- men det finns en risk också att om säg att man går med på att vi förkortar arbetstiden mm. för stora grupper- mm. eh, då finns det en risk att det blir ytterligare ett argument för att höja pensionsåldern till exempel. Mm. Eftersom vi får allt fler äldre. Eller en allt större andel av befolkningen är äldre som mm. inte arbetar idag. Mm. Och då ska de alltså försörjas av de som arbetar mm. i någon mån. Mm. Och där, om man då kortar arbetstiden för de som är i arbetsför ålder, mm. så finns risken att man vill förlänga höja pensionsåldern ytterligare. Mm. Jag tänker att vi ska försöka prata lite grann. Jag måste kolla hur länge vi har hållit på. Ja, vi har inte långt tid kvar. Jag att vi det alla... låter väldigt negativ nu för att vara så positiv som jag ändå är. Nej, men Jag tycker att jag tycker att det är viktigt att den här diskussionen också förs- mm. från reella premisser. För det är på riktigt så är... Jag tycker att frågan är så viktig för att den, den utmanar tanken- om att allt alltid ska vara som det alltid mm. varit- och att det behöver inte göra. Vi kan ändra på saker och ting. Men för att vi ska kunna ändra på saker och ting. För att det ska kunna bli på riktigt genomförbart. Så måste mm. vi också ta hänsyn till och fundera på allt som, som måste funderas på mm. i, i genomförandet av den här formen. Och det tycker jag också är någonting. Alltså, jag tror att det var Sina som i, innan vi hade eh, i förra fredagsmysavsnittet. Så kallade mm. mig för, för att jag för att jag tyckte. Att man måste diskutera ett ur några premisser jag, jag tycker kanske inte att det är Det sociaste Men jag, jag tycker det är viktigt att vara liksom pragmatisk Och titta på Vad det, är förutsättningen Det, är sagt. Jag, det var väldigt socialt. pragmatiskt mm. um, Men uh, Det jag också tänkte Genomförbarheten handlar ju också om Socialdemokratins vilja mm. Att göra det här Som jag tror är ganska liten Vad tror du? Jag tror absolut inte att det är omöjligt att genomföra ett stort försök med det här. Mm. Som är vad Vänsterpartiet föreslår. Mm. Eftersom det handlar om ganska lite pengar. Mm. Eftersom det finns en opinion för arbetslivsförkortning som är större än Vänsterpartiets mm. väljare. Mm. Det finns diskussionen inom socialdemokratin. Mm. Inom Miljöpartiet också. Som mm. ju ändå mm. är en del av regeringen. <laughs> eh, tror du det? Eller <laughs> <är>. <laughs> tror det eller ej? Eh, jag, jag tror inte att det är en orealistisk vision. Nej. Mm. Däremot så tror jag ju att Om vänsterpartiet Skulle föreslå att så här, nu ska vi Börja korta arbetstiden, mm. det här är bara första steget Nu kör vi mm. Då tror jag att socialdemokraterna skulle sparka bak ut. Mm. De vill ju se fler arbetade timmar mm. Fler som jobbar mm. allt ska, Arbetslinjen är arbetslinjen mm. Ja mm. Eh, och vad kommer Högern säga? Högern har varit ganska tyst, eller det har varit några så här sura eh, liberala ledarskribenter som har skrivit att det är oansvarigt och så. Men mm. eh, ganska liten då. tar man inte på allvar? Kanske. Jo, jag tror att man kommer ta det på allvar om det här återkommer mm. när det är mer partilda debatt och så mm. vidare och mm. eh, Vänsterbyn lyfter det här. Då kommer mm. det tas på större allvar mm. eh, och då kommer de naturligtvis avfärda det mm. som... Visionärt vänsterflum mm. och vi måste arbeta mer och vi lever mm. längre så därför mm. kan vi, det, mm. arbetar vi redan mindre mm. kommer man säga. Mm. Eh, och, Liberalen har ju också en, en tendens att säga, eller i den här debatten som jag var på förra veckan så var det ju från Timbro så lät det ju så här: Jag tycker verkligen inte att staden ska bestämma någonting mm. om hur länge jag ska jobba. Vill jag gå ner i tid då kan jag göra det. Mm, just det. Och det är ju en sån, alltså jag tycker det är så svårt att ens bemöta den för att den handlar, mm. den är så verklighetsfrämd. Mm. Som att vi inte har en reglerad arbetstid idag. Exakt, som att vi inte har en reglerad arbetstid idag. Som att det inte är så att alla kan inte välja. Nej. Jag måste jobba heltid mm. för att få det att gå ihop. Liksom. Hur ska jag, vad ska jag annars mm. få pengar ifrån? <laughs> Och för många så, som vill jobba heltid får inte jobba heltid. Alltså Nej. Det, ja. De har bara en, jag tycker det är så, den är så världsfrånvänd den, mm. den eh, idén. Men det som jag tycker är intressant här mm -hmm. är att det nu är väldigt svårt politiskt, även från höger mm. att argumentera emot att man ska ha bättre villkor mm. för de som jobbar i välfärden. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Och till och med liksom, eller, Sverigedemokraterna mm. försöker också nu mm. ge ett bra bud mm. till de som mm. jobbar i välfärden. De säger mm. att man ska slopa karensdagen mm. för alla i offentlig välfärd. Mm. Eller vad det är de som man säger, det är de Vi är i en tid mm. där det är gynnsamt mm. att säga eh, att vi vill satsa på de som mm. jobbar i välfärden. Mm. Och det är väldigt svårt att säga emot. Mm. Och det är ju det väldigt är bra. bra. Det är, det är, är väldigt positivt. Eh, och det måste man utnyttja. Mm. Och därför är det väldigt mm. bra att Länspartiet går fram mm. med idéer. Jag tror också på liksom en... en äh, i liksom avsnittet om vänsterpartiets relation till socialdemokratin, som, som jag ofta funderar kring, mm. så, så tror jag också att detta är ett bra drag. För det här är, vänsterpartiet vill ofta liksom lägga sig till vänster om socialdemokratin. Man säger 10 välfärdsmiljarder, då kommer sossarna efter och bara, det vill vi också. Och så mm. säger man, det och det här, vi har glasögonbidrag till barn, ja, mm. det vill vi också. Och det här är ett, ett, en möjlighet att med en liksom genomförbar reform som är liksom realistisk mm. i liksom den borgliga meningen. Så, eh, så kan man ändå skapa ett avstånd i socialdemokratin som jag tror är viktigt mm. för Vänsterpartiet inför valet. Eh, man... Men då är frågan om man inte skulle ha tagit i ännu hårdare. Om man vill skapa det här avståndet. Eftersom mm. jag tror att de kan gå med på det här. Jo, men de kommer aldrig äga frågan, precis som du sa. Har de gjort det liksom, de kan gå med på det, mm. men de skulle aldrig driva det själva. I ett, läge, eh, I ett annat läge så skulle de kunna driva frågan om glasögonbidrag för mm. barn själva. De skulle mm. kunna driva till välfärdsbilandet. Ja, men, alltså, men det här är en fråga som, som är en vision om något helt annat. Mm. Och, och det av den anledningen mm. <laughs> i det visionslösa socialdemokraterna. Så kommer det liksom inte hända då är det att Det här är inte bara en liksom skruvmutter Som gör det lite bättre Kanske någonstans Utan det här är en, det här är en reform Som mm. förändrar eh, Förhållanden på arbetsmarknaden på riktigt Och det tror, jag, det tror jag är en viktig poäng Och jag gissar att vi ska sluta nu ja. Men min, min förhoppning är då mm. verkligen att Vänsterpartiet kopplar det här just till en diskussion Om att här, vi måste börja prata om Att vi ska arbeta på ett annat sätt mm. Att vi ska se på ett annat sätt på arbetslivet, på ja. arbetsvillkoren och på arbetsdagen. Mm. Mm. Eh, och att det här inte är något statiskt som mm. vi bara måste hålla oss till Precis. permanent. Precis. Det är, inte, det, det är inte bara... Man gör inte så här och sen så är det klart. Utan det här är... Det, det måste innehålla många delar och många mm. liksom, eh, reformer på olika ställen- mm. för att det ska kunna bli en bra situation. Jag håller helt med. Eh, tack Erik Hussein för att eh, Vi fick prata om Arbetsförkortning med varandra idag Och eh, jag hoppas att ni Som har tittat också Kände er klokare efter det här eh, Kom ihåg att teckna en prenumeration på eh, Flamman och eh, glöm, glöm, inte att läsa glöm inte att läsa politisk. Så glöm inte det nu Okej, okay. hej då